publiko, zein pribatoko langileak lurraldekoak turbomeka, dazo ospitala, langile sozialak NBCetakoak, Baionako portukoak, trainetakoak edo erretretadunak, lau milako bat pertsona ziren antolatzailen arabera baiionako karriketan. Macronen gobernuak egin nahi dituen lan-erreformak kapitalaren alde eta langileen kontra direla salatu dute eta enpresak konkurrentzia handiagoan ezarriko dituela. Entzuten ditugu bizi mugimenduko matxini idope eta lehenik lab sindikatuko inautara mendi, zergatik manifestazioan den esplikatu dugu. Zergatik ba, beste eraso bat langilaren kontra eta bukaeran ikusten e, duguna aragoiek e, dena desantolatzeko permitutuko dute, Belasezin dugu hori onartzu eta mobilizatu mobilizatuko gira eraso berri hau e, saiatzen oztu eta alba dugu alternativak ere proposatzeko. Okerrena zer da lege berri hontan? Nik esan honuk, denak okerreak direla, e, oker-okerrena, enpresa enpresako lan digo bat sortuko dutela, eta honek karriko duena prekaritatea da. Ez da ona ez langilentzak, baina ez e, nagusi txikien zatezta ere, bukaeran, e, bi enpresa txikien artean leia sortuko du, e, ara augustia galtzen dira, eta hori ezin dugu permititu, ezin dugu onartu beraz e, aukera bakarra, kolektiboki borrokatzea hori ez pasatzea da. dekretu bidez pasarazteak zer dutxarra. Oino fiteago pasatzeko eta opozizio hori gabe, eta alba zuten hori udantartean egin, egingo udan udantartean eta hori da jenda ez ulertzeko ere zer supusatuko zaien datorren aste eta iabetetan eta ikusiko dugu honek ez du zerrekarriko, ez, ez du e, somasa edo baroa geitsiko kontragioa prekaritateak, anporaketak eta hori albizain fite konturatuko gira zerrekartzen du. Matxin idope bizik ere deitu duen, eh? manifestaldi untarat, zertan ez da onargarri erreforma eh? hau? Ez da onargarri zen eta munduko indarrorekak argunt uh, buskaltzen ditu. Oai hartez sindikatuek zuten papera gutitzen edo aurutzen du eta horrek beti ere uh, fleksibilitatea indartzeko uh, omen uh, langabezia bohokatzeko, baina uh, ongidakigu uh, badu. ogoita amak urte Olari direla eta ez dutela olako neugiek uh, langabestiari erantzuten. Zugarraiten zinuan, eh, ogoi tamarrukre uh, olari direla, ez da lortzen gauzak aldatzen hala ere Manifestalia andana bat egiten dira, baina egoera ez da aldatzen ez? Bai, hori be, behariteke ikertu. Uh, Egia da azken finean uh, legiak uh, egiten dituzte, albidetzen dituzte eta gero planteatzen dituzte eta gaur jadanik hauldiren sindikatuak uh, frantzian Gehiago aulduko ditu, beraz uh, egiazko erantzun bat eman beharko luke uh, ezkertiak mogimenduak eta gaur egon pentsatzen dugu krisian dela, frantzian batez ere.